Він приїхав до неї через два дні з квітами і пляшкою метакси. Мовляв, подякувати за вдале працевлаштування дружини. Роман розвивався бурхливо. Якось він прийшов до неї у подряпинах та синцях. «Ольга», – коротко пояснив він, – «знову рецидив. Уже не знаю, що з нею робити». «Вона скоро зачинятиме мене в хаті або вб'є. Вона може». «Ти, любий лікар, а не знаєш, що робити», – сказала Ліліанна. «Її місце у психушці». «Ти собі уявляєш, як я це зроблю?» – скипів Анатолій. «Ну хочеш, це зроблю я. Ти навіть нічого не побачиш. Тільки домовся з клінікою». А я викличу бригаду прямо на роботу. А якщо вона буде сумирна? Не бійся, не буде. Зранку Ліліана Олегівна викликала Ольгу до свого кабінету. А за годину містом уже мчала машина швидкої. В кабінеті головного редактора відділу боянила й билася об стіни Ольга. Її ледве вгамували двоє з дарованів у синіх виленялих халатах. «Я тебе вб'ю! Його вб'ю! І себе вб'ю!» – шепотіла прив'язана до нож Ольга. І сміялася, дивлячись на розгублених співробітників, що повибігали в коридор. «Вона й раніше здавалася мені трохи дивною», – пояснювала Ліліана а сьогодні накинулась на мене з ножицями прямо у кабінеті. Коли Галес припинився і всі розійшлися по своїх кабінетах, Лілі зняла слухавку і набрала номер кафедри медичного інституту. «Усе позаду, любий», – ніжно сказала вона. «Сьогодні ти ночуєш у мене, і так буде завжди». Лілі підійшла до дверей приймальній директора агентства, поправила зачіску, трохи розмазала під очима чорну туш. У кабінет увійшла, не звертаючи уваги на секретарку. Вона знала, тут її зрозуміють.